Потямилась вона другого дня після страшенної ночі водороблім Ридвані, глянула в вікно і бачила цілу батаву вершників і лицарства, що проводжали її. Але його, його між ними вже не було, і уявилась тоді ядвізі страховина її долі. Порвалась була князівна вискочити геть. Розпитати всіх про дорогого Яся, навколішках їх благати, аби визволили хороброго, коханого козака. Але враз почула вона на собі холодний, жорсткий погляд. Озирнулась, аж поруч неї сидить її князь-отець. Зомліла двіга, немов побачивши коло себе дикого, хижого звіра, і сіпнулась була до дверцяток. Хай її уб'ють, хай коні затопчуть, дарма, але їй годі з ним разом сидіти». Від нього тхне свіжою чоловічою кров'ю, від його віє могильним холодом підземного склепу. Сіпнулася була Ядвіга, але її спинив глумливий голос. — Не силкуйся, князівно, зараз вона тобі не вискочити. Опустила руки Ядвіга. — Сядь і слухай, що я тобі казатиму, — суворо проговорив князь і дужою рукою посадовив її знову на місце. Не звела й очей на князя Ядвіга, а тільки серце її стисло, від безнадійної туги. Хлопа нема вже більше на світі, або і кночі не стане вже напевно, провадив далі похмуро темний, як ніч князь, і слова його тяжезним каменем падали на ядрігу. Ніхто його не зрятує, ніхто, сили нема. Ти ж і не поривайся від мене втікати, все дурниця. Та коли б втекла, то під першим дубом замерзнеш, бо ми вже далеко від замку. Ти мусиш забути про хлопа. — Чуєш? Ти мусиш забути, — промовив він ще глухіше, здавлюючи холодною рукою тремтячу руку дочки. — Ти повинна його раз навіки забути. Могила своїх жертв не вертає. Та гляди, щоб з твоїх уст не злетіло й слово про ту ганьбу, до віку, до суду. Інак не буду я потоцький, коли ти не зміниш свою княжу корону на каптор чернечий. — Не забуду ніколи, — прошепотіла побілілими губами ядвіга. «Не забудеш?» – засміявся її батько пекельно. «Так згадуватимеш його в кав'яній своїй домовині, в захованій келії, де ти будеш замурована до живоття, і ніхто не прийде туди поділити з тобою ні твоїх скарг, ні твоїх божевільних сліз та зітхань. Клянусь нечистою силою, що станеться моя воля, і її не зламає навіть смерть, бо всі свої незлічені добра заофірую на кляштор» і там невідомою затворницею ти згинеш. Мені легше перебути твою смерть, ніж свого славного роду публіку. Ти остання паросль величного дерева. Так або пишайся у королівській короні, пануй владою, розкошуй у всесвітніх утіхах, або нудись в могильній самотині. останній все тобі раз подаю, завершив князь, стискаючи до болю її руку. Мовчиш, як можна стати каменем, коли не хочеш моєї пімсти зазнати. На третій день перед Ядвігою побігли острі дахи львівських будинків, башт і дзвіниць. Наблизились високі, неперелазні мури Кармеліцького кляштора. Мелькнула брама, і зачинились за нею ковані двері. «Тут, за тими високими мурами, — наказав ще раз її отець, — подумай ти про свій учинок». Викинь дурощі з голови і згадай, що ти князівна потоцька. Наказав та й попрощався з нею. Зимний, як вітер безмірних північних просторів, упомянувши, що за рік навідається до неї. Так от грюкнула за князівною остання хвіртка, і сестри кармелітки провели ядвігу під склепіння високого готичного храму. Правда, можна заціпити слово, можна замкнути уста, та не можна приспати і задавити непокірної, свавільної думки. Мовчить Ядвіга, ні слова від неї не чують сестри черниці, і тільки бачать її замкнуті уста, насуплені брови та бліде обличчя. А тим часом у голівців князів не палають невгасимим вогнем її думи. Не замовити їх молитвами, не закропити росою нерозважених сліз той час, коли всі вони молились навколішках під високим склепінням готичного храму, коли крізь довгі різнокольорні вікна пронизувались цілі снопи сонячного проміння і слались на долівці та на спинах богомольців веселковими ясними кружальцями, коли стовпи золотої курєви здіймались косяками по храму, займаючи щирим золотом білі каптури кармеліток і постаті мармурових фігур, коли сизий кадильний дим слався хвилястою пилиною по храму, І ксьонць виголошував зрушливе казання, А орган голосив щось відрадне та щасливе, Тоді у ті велепні хвилини перед князівною Виринала страшна уява останнього розставання Блідий ясь, скажений отець, Рипання петлиці ржавих І завмираючий стукіт по кам'яних сходах ступнів, А далі несходимі льохи, І в них прикутий до стовпа ясь, Знесилиний від голоду й жадоби, висохли від голодної муки лицем, і розшматована кіньми дорога, няня-бабуся, що любила її як свою рідну дитину.